Puncte de reflecție. Bine am regăsit, dragi prieteni. La microfon revine Vitalie Enache. Ediția matinală de 24 noiembrie continuă. Promiteam și mai devreme vom reveni la cele mai importante evenimente politice de ultima oră. Într-o discuție cu analistul politic Ion Tăbărță, expert la Centrul de Analiză și Consultanță Politică. Politicom, bună dimineața, bine ați venit, domnule Tăbărța. Bună dimineața și bine v-am găsit. Haideți să pornim de la câteva dintre evenimentele programate pentru azi. Ne vom referi în special la unul dintre ele. Deja la ora 9, președintele Nicolae Timofte a convocat în ședință Consiliul Suprem de Securitate. Probabil se discută despre un apel făcut de Serviciul de Informații și Securitate la finele săptămânii trecute. Cu privire la activizarea unor forțe în direcția subminării cadrului național de securitate, SIS a anunțat într-un comunicat că interesul respectivelor forțe ar fi dictat și din exteriorul Republicii Moldova, având scopul de a destabiliza echilibrul social în contextul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie. SIS a făcut un apel și către liderii formatori de opinie, precum și către concurenții electorali, să evite declarații și activități ce ar genera insecuritate e un apel uh, al serviciului de informații și securitate care să ne pune pe gânduri, domnule, bârță pe fundalul uh, discuțiilor uh, și pe care le-am avut despre uh, unele eventuale provocări la care am putea să ne așteptăm în ajunul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie. Da, luând în calcul că ne aflăm într-o zona geografică foarte turbulentă Știm foarte bine De unde vin aceste turbulențe cine, cine este inițiatorul Lor Despre interesul Moscovei În această regiune La sigur, situația este Una destul de să nu zic tensionată oricum și complicată totuși este o situație mai delicată în Republica Moldova instituțiile noastre, abilitatea să răspundă de securitatea statului trebuie să fie într-o alertă maximă acum și luând în calcul evenimentele din statul vecin, luând în calcul evenimentele din aprilie, aprilie 2009, deci de la noi, unde la sigur nu, nu au avut loc fără anumite implicații externe, cred că trebuie să fim precauți la maxim să avem această, hai să spunem, implicare a instituțiilor abilitate nu știu dacă aceste comunicate și aceste ieșări publice, deși laconică a sis sunt cele mai venite cred că sis nostru mai degrabă trebuie să tacă și să facă nu se vadă, dar să se simtă în sens, în sens pozitiv dar oricum toată lumea trebuie să păstreze acum calmul, să nu să se expună la diferite provocări aceste provocări la sigur vor fi mai vizibile, mai puțin vizibile însă oricum trebuie să avem un scrutin electoral liniștit, pașnic și în special ne referim la primele zile după acest scrutin Perspectivele europene ale Republicii Moldova depinde de scorul electoral pe care îl va obține la alegerile parlamentare din 30 noiembrie principala forță pro-europeană și anume Partidul Liberal Democrat am uh, enunțat această concluzie trasă de liderii de opinie de la Chișinău la acea masă rotundă pe care politiconul a organizat-o vineri cu invitatul său special, analistul Vladimir Socor, cel care activează în cadrul Fundației Jamestown și Eurasia Daily Monitor o concluzie pe care a tras-o dânsul întâi de toate în discursul său de prezentare o masă rotundă la care s-a vorbit și despre posibilele alianțe post-electorale în vederea menținerii cursului de integrare europeană a Republicii Moldova Domnule Tăbărț haideți să pornim de la întrebarea ce fel de alianțe post-electorale într-adevăr ne așteaptă după alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie și vom lua în considerare și câteva promisiuni, adică să le spunem, făcute de lideri ai partidelor pro europene de la guvernare. Liderul Partidului Liberal Democrat Vlad Filat a exclus orice variantă posibilă de a guverna împreună cu PCRM, același lucru ea tot face și liderul Partidului Democrat Marian Lupu, care exclude și el ideea vreunei alianțe de guvernare cu fostul său partid comunist după alegerile din 30 noiembrie. Totuși, la acea masă rotundă despre care vorbeam, și Vlad Socor spunea ca resurse de la Bruxelles că Uniunea Europeană ar accepta o guvernare pro-europeană la care să participe chiar și Partidul Comuniștilor în caz de necesitate, în cazul în care partidele pro-europene nu vor aduna voturile necesare pentru a menține cursul de integrare europeană respectiv pentru a forma o nouă coaliție de guvernare. De fapt, acea masă rotundă organizată de Institutul Politicon pe care vocea Basarabia a transmis-o în direct, exact. a fost una foarte, foarte utilă și, de fapt, Vladimir Socor, cu acea viziune din exterior, de fapt a trasat în, sau retrasat anumite teze sau poate le-a evidențiat o dată în plus, pe care analiștii sau comentatorii politice cu viziune pro-europeană sau care doresc o, un parcurs european Republicii Moldova, vă spuneau de cel puțin de un an încoace. Pentru a reedita o guvernare pro-europeană la conducerea Republicii Moldova, avem nevoie de un pe puternic. Trebuie să înțelegem că, fără un PLDM cu un rezultat foarte bun sau bun electoral, nu vom avea reeditarea acestei guvernări pro-europene. Acest lucru trebuie să fie înțeles de către PLE, că acest partid poate să fie la guvernare doar cu concursul PLDM, ei orice, în orice altă guvernare cu fără sau orice altă formulă pentru ei de a participa la o guvernare fără pe ledemie nu există. De a participa la o guvernare pro-europeană. Pro-europeană. Bine. Dar altfel nici nu poate merge pe Leo, altfel, altfel nici nu poate merge pe Leo sau poate merge dar este mare, există marele risc să repete soarta pe PCD-ului din 2005. Același lucru l-a reiterat și Partidul Democrat. De fapt, aceste trei partide acum sunt văzute cu șanse reale pentru a reedita o guvernare pro-europeană cu un ritm destul de consistent pe, pe acest parcurs. Și despre acele precizări făcute de liderii la PD și la PLDM. De fapt, cei ce ne-a spus noi Vlad filat, nu este nimic nou. De fapt, Partidul Liberal Democrat, pe undeva, nu pe undeva, dar la sigur, s-a creat ca un partid anti PCRM, anti-Voronin, și în acești cinci ani sau șapte ani de la, de la creare, în linii mari, de fapt, pe, pe această ipoteză și s-a clădit acest, acest partid, alta este Partidul Democrat. Pentru că Partidul Democrat sau această specificare este foarte, foarte importantă pentru că ne aducem în de situația anul 2010, decembrie 2010, când Partidul Democrat a, juc, a jucat la două capite, dimineața cu unii seara seara cu alții. Și aia, pentru niște negocieri cât mai, mai liniștite sau lipsite de turbulențe și de, de șantaj. Ar fi bine că, din start, acele trei formațiuni pro-europene care vor accede în Parlament să se așeze la masă de discuții și nu să mai discute cine mai multe, cine mai puțin, dar să fie, hai să spunem, o partajare clară cum se facă, se facă în țările dezvoltate a, a procesului de guvernare în coaliție. Nu că... Trebuie să avem fiecare câte o funcție sau funcțiile împărțite egal, să nu mai știu cum. Da, Conform proporției confort, uh, propor... voturilor obținute de către fiecare concurent. Conform proporției, exact, bine, aici, desigur, pot avea loc anumite negocieri. negocieri. Nu cred că neapărat putem uh, avea o reproducere exactă matematică, cu precizie matematică, dar oricum trebuie depăstrat aceste proporții, trebuie să luăm în calcul uh, alegerea făcută de către electorat, de către, către oameni, dacă într-o. Coaliții de guvernare pentru un partid au votat 30%, iar pentru alt altul partid de 10%. Nu putem să mergem o uh, guvernare 50% la 50% în cazul dat, că pe uneva... Nu este, nu, reprezentativ, nu este reprezentativ și nu luăm în calcul uh, alegerea electoratului, alegerea oamenilor. Pentru că, în așa mod, putem să avem un partid cu 6% și altul cu 45%. Și atunci să avem un guvern 50 la 50, ceea ce nu este, cum a spus dumneavoastră, reprezentativ, dar nici politic nu este corect. Domnule Tămbărț, acum tot la acea masă rotundă s-a discutat despre posibilitatea unei alianțe uh, proruse în Republica Moldova după alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie. Bine, domnul Socor a exclus o asemenea variantă, a explicat. Și de ce? Da, uh, unii dintre reprezentanții la acea masă rotundă, mă refer la câțiva ziariști, care au accentuat uh, că Moscova și-ar dori în Republica Moldova, după alegerile parlamentare din 30 noiembrie, cel puțin uh, eșecul formării unei coaliții pro-europene de guvernare, ceea ce ar conduce ulterior la alegeri parlamentare anticipate, și în asemenea condiții, forțele proruse ar miza pe faptul că ar putea obține un scor electoral mai bun decât la 30 noiembrie. De fapt, teoretic avem, dacă să ne gândim la scenariile post electorale, teoretic avem posibile trei. Primul este cel discutat aici și puțin, puțin mai devreme, reeditarea AIE din 2010 sau E3 sau, mai o știu... coaliție de guvernare pe LDM, PD, PL. exact a doua ar fi acest scenariu spus de dumneavoastră de fapt spus de domnul domnul Socor că pentru Moscova ar fi o versiune ideală ar fi Partidul Comuniștilor flâncat de aceste două proiecte pro-ruse cel oficial al socialiștilor și cel neoficial al lui Renato Usapăi Adică, această guvernare a partidilor de stângă, pentru că ulterior, pe Ceremie fiind flâncat din dreaptă și din stânga, aceste două partide, aceste două proiecte muscovite clare, treptat, treptat, hai să spunem, să strângă, să se nădușe Partidul Comuniștilor, să se rupă din, din electorat. Sau acest monopol de stângă, a, a pcrm ul pe stânga eșchierului politic, treptat, treptat să fie împărțit, înghețit de, înghețit de aceste două partide. Ceea ce nu ar conveni Partidului Comuniștilor, condus de Vladimir Voronin, luând în considerare luptele care vor exista chiar pe interiorul unei asemenea coaliții, luând în considerare și așa-numiții talibani care au fost alungați din pcrm de mai multe motive, dar putem să vorbim în special de două, două, două motive. Primul motiv ar fi că ar fi o imagine pentru Vladimir Voronin, pentru că el totuși, noi îl știm ca un policean dur, un policean destul de trasigent. Toți cei care s-au dus, trădători și așa mai departe, în toți ăla lovitură. Deci ar fi o lovitură în imaginea sa? Ar fi o lovitură în imaginea lui imaginea lui politică, în primul rând, pentru că, uh, inițial, uh, totuși, Voronin a apărut uh, ca fenomen politic în Republica Moldova, ca cel mai puternic polician din Republica Moldova, trebuie să recunoaștem acest, acest lucru. Și a mai zis e, în această campanie că nu va face coaliție cu trădătorii. Uh, a părut anume datorită imaginii de PCRM, că ulterior deja imaginea pcrm PCR lui să fie făcută de, de Voronin. Și ar fi, într-adevăr, o lovitură puternică în imaginea lui. Chiar trebuie să facă pe de o parte negocieri cu Dodon, pe care știm cum îl tratează și cum îl etichetează, iar pe de altă parte, pe cei care acum recent au fost excluși. Ne, refer, ne referim la Petrenco și mai nou Petcov. Petcov. De fapt, din, din punct de vedere A imaginii lui ar fi ceva Eu cred că o lovitură Dacă nu mortal, oricum o lovitură Destrugătoare Noi știm cum e etichetat el pe toți În afară de Mart că cam în toți S-a lovit destul de, de dur Și a doua Să ne, să ne uităm obiectiv Sau ce, ce este și mai important Pentru Vladimir Voronin După această imagine Dură de imagine ar fi, este în, în perspectivă Partidul lui pur și simplu va fi înghițit cum am vorbit noi va avea loc această disoluție a Partidului Comuniștilor în aceste două proiecte pe de o parte Socialiștii care vine cu un mesaj așa dur, hard pro-rus la care deja aderă foarte multe reprezentanțe foarte, la foarte multe minorități etnice și proiectul sat care Renato Osate se dorește așa o figură într-o versiune nouă a lui Vladimir Voronin, cum era Voronin în anii 90 începutul anilor 2000, cam așa să fie cum Renato Osate. De aceea, e Vladimir Voronin, dacă vrea să păstreze, să coaguleze, acel segment electoral al PCRM-ului, ar trebui să meargă pe alte alianțe, nici de cum nu cu, cu cu aceste două partide. Că pur și simplu îi va fi distrus, distrus partidul. Și aici ar fi un scenariu, al doilea scenariu și al treilea scenariu ar fi într-adevăr, cu o coaliție mare. Peledemie, PDM, pe sau pe ul cu unul dintre cele două partide puternice din axul guvernării. Cel mai eventual, desigur, cu PDM, dacă luăm în calcul experiența anului 2010. Și aici, cumva, hai să spunem, ar fi echilibrat, cum, undeva, nu e echilibrat, dar recalibrat parcursul european al Republicii Moldova, relațiile moldo-ruse. Dacă doriți, cumva, noi vom rămâne așa într-un -un, stand-by. Parcursul mm. nostru european oficial va, va continua, însă, totodată, el s-ar pierde foarte, foarte mult din viteză. Și totodată, pe uneva, probabil și Rusia nu, nu va mai fi atât de iritată, desigur, ea nu va fi încântată de ce se întâmplă Republica Moldova, doar oricum cum pe va fi într-o anumită măsură mulțumită că nu vom avea o guvernare clară pro-europeană. Într-un articol publicat pe politicon.md recent, Petru Bogatu de fapt din titlul spune și totuși se prefigurează topirea PCRM în Partidul Democrat și amintește analistul despre modul în care își desfășoară campania electorală Partidul Comuniștilor, unul anemic, ceea ce, în opinia editorialistului, ar însemna anumite lucruri și se întărește în convingerea că se pregătește mai mult decât o aliere post-electorală a Partidului Comuniștilor cu Partidul Democrat, de fapt Petru Bogatul consideră că scopul final al acestui tango, după cum îl numește, PCR-MPD, e să fuzioneze nu însă în dată după alegeri, ci mai târziu când vor pregăti terenul pentru topirea Partidului Comuniștilor în Partidul Democrat și spune domnul Bogatu că Partidul Democrat are nevoie de PCRM pe acum pentru că s-a plafonat și nu poate nici de cum să urce mai sus de 10-12% din sufragile electoratului, iar înghițirea comuniștilor i-ar ajuta pe democrați să învingă acest blestem și să se transforme într-un partid mare. Bine, în ciuda declarațiilor făcute de liderul PD Marian Lupu cu privire la o alianță post-electorală cu Partidul Comuniștilor, rămâne însă o întrebare... De ce Voronin nu dorește să obțină un punctaj maxim în alegeri și să se alieze de pe poziții de forță? Eu nu cred că Voronin nu, nu dorește să obțină un punctaj maxim. Din Bătriu, el dorește să obține un punctaj maxim, însă a ales alt tip de campanie. Probabil au reișit și în anumite resurse, inclusiv resurse media. Și vedem că încearcă în această campanie, pe au o fi o campanie cu, cu un chip mai, mai uman, mai blând. Pe o parte vrea să se de acei talibani, pe o altă parte nu vrea să vină cu, cu mesaje radicale pro-ruse, decât încearcă așa o politică destul de cuminte, echilibristă și nu știu dacă este vorba despre o vorba de o sau de o în sensul ce are vedere domnul Bogatu. Mai degrabă domnul Bogatu aici face un compliment foarte bun PD-ului pentru că spune că, de fapt, PD-ul ar putea europeniza acel electoral, electorat vineva cu substanță sovietică a Partidului Comuniștilor. Și, într-o perspectivă, ar fi, de fapt, cei ce vrea PD-ul de mult timp să acapăreze acest, acest și dacă va reușe acest lucru să-l să acapareze și cumva să-l europenizeze. eu vine greu să cred că va fi acest lucru posibil în totalitate în totalitatea acestei reușite, pentru că oricum o parte din electoratul PCR-ului chiar dacă acest partid va dispărea va migra fie către Dodon, fie către personaje politice genusatei, însă dacă până la urmă PD-ul va reuși să acapăreze și să europeanizeze o bună parte în acest electorat eu cred că va fi ceva benefic Republicii Moldova însă deocamdată pcr ul se ține în picioare, că toate că sondajele îl, îl dau destul de uh, hai să spunem într-o scadere dramatică, această scădere este, dar n-aș fi sigur că într-atât -at, într de, de mare este scadere, această scădere. Mai degrabă apariția acestui personaj uh, politic și această campanie destul de dură și agresivă al socialișilor Dodon, pe a bulversat electoratul moldovenesc sau hai să spunem, implicațiile Federației Rusă au bălversat uh, alegătorul moldovenesc. Însă problema crm ului nu deocamdată este acum. Problema PCRM-ului va apărea și atunci vom putea vorbi despre ce despre scenariu vorbi de către domnul Bogatul, odată cu să nu zic dispariția domnului Voronin, odată cu plecarea lui pentru că totuși dumnealui are o numită vârstă și atunci, după ce va pleca domnul Voronin din, din PCRM, vom discuta despre toate aceste scenarii, se va topi, nu se va, nu se va topi. Una dintre uh, întrebările pe care și le-au pus participanții la acea masă rotundă și a zis -o chiar uh, domnul Golea, Anatol Golea, jurnalistul și fostul director la TV7 de altfel, Uh, s-a pus întrebarea de ce a fost uh, scăzut prețul la gazele naturale cu 10%, s-a vorbit despre oferta făcută de domnul Adrian Candu, care e tot de la Partidul Democrat, oferta făcută Federației Ruse uh, privind privatizarea Moltelecomului și concesionarea căilor ferate ale Moldovei. Domnul Socor spunea că vom vedea cum vor reacționa liderii Partidului Democrat, Marian Lupu, Igor Corman, la această ofertă, dacă să-i spunem așa, a domnului Adrian Cando. Bine, trebuie de văzut exact ce a fost cu această ofertă. Eu am impresia că această ofertă a domnului Cado a fost foarte mult interpretată, speculată și meles în mass media antipd. A fost, a fost foarte mult, import, foarte mult interpretată. Posibil să a fost chiar distorsionată. noi trebuie să avem încă aici clarificări. Ce, ce într-adevăr a spus acum domnul Candu? cu ce oferte a venit el acolo. Bine, eu am văzut o reacție a dumnealui per de socializare și dumnealui a aparat în sensul, în urmă următorul sens, că, de fapt, exact același oferte, le-a făcut și partenerilor occidentali să, să, să, să se implice. Bine, ne ducem la cazul aeroportului, a fost foarte netransparent și domnul Lazar acolo ne-a dat niște explicații că a fost implicat, s-a făcut propunit și De îi ne dăm să, seama, s-a organizat clar pentru acești grup, grup de oameni de afaceri ruși. Bun, să sperăm că nu se va repeta scenariul și în altor instituții de stat încă privatizate sau obiecte de stat privatizate din Republica Moldova. În... Dar referitor la prețul la gaz totuși trebuie de, făcut, de văzut. Așa aici, până la urmă, care sunt toate subtilitățile. Dodon a reacționat că, de fapt, ministrul Candu și-a trebuie pe nemeritat meritile acestei ieftiniri și această ieftinire mai degrabă este una, cum, este una simbolică și sigur că are și acest scop electoral încă nu știm care e exact acest cum, cum va fi interpretată de, de populația republicii Molo am văzut acea ieșire a lui Dodon și a spus că noi am rezolvat problema migranților de muncă că de pe 1 decembrie ei vor putea din nou să, să călătorească sau să ducă acolo liber de deci ce anume 1 decembrie? Este pentru toată lumea clară. Mai nu se spune, hai, votați cu federația Rusă și de pe vă duceți sau pentru partidele pro-rusă și de pe vă duceți acolo la liber. Vom, vom avea astfel de surpriză, sunt, vom avea, de deci ce trebuie de clarificat ce se ascunde în spatele care sunt subtilitățile acestei ieftiniri a gazului rusesc? S-a discutat și despre o posibilă revoltă după alegerile parlamentare din 30 noiembrie, o revoltă care ar veni acum din partea uh, rusofidilor. Haideți să spunem că uh, domnul Socor a exclus și această posibilitate, luând în considerare ponderea celor care ar putea să repete un 7 aprilie 2009 ce spuneți dumneavoastră? În mai cred că domnul Socor are dreptate aici pentru că totuși cei care în aprilie 2009 au ieșit la proteste erau parte activă sau uh, era acest sentiment de, de, de protest de, de repost în, în rândurile părții active sau aveau numit substrat social. Asta ne-a spus nouă domnul Socor. Acum, partidile pro rus nu au acest substrat social de, de revolt în masă. Mai degrabă aici, dacă să vorbim despre anumite tulburări în masă, poate fi vorba despre acea situație de revoltă artificial creată, cum a făcut Federația Rusă în Iestul Ucrainii. Deci o provocare. O provocare. Și... La ce urmărește Federația Rusă s-a dorit prin aceste presiuni economice, prin toate aceste embargouri, prin toate cele, aceste presiuni asupra Chișinăului, de a crea acest sentiment de revoltă artificială creată în, în, în masă. Dar vedem totodată că pe ultima sută de metri, Federația Rusă am slăbit puțin în această menghină și aparent au fost soluționate aceste, aceste probleme, punându-le pe seama, suc, succesul acestor reușite, punându-le pe seama partidelor pro-rus, în special partidului socialiștilor. Ceea ce urmărește acum, Moscova, este evident că proiectul Usatai cel mai probabil va trece, însă proiectul lui Igor donut totuși este unul la limite și Federația Rusă încearcă să susțină acest proiect Igor Dodon pentru a trece în Parlament, că altfel atunci vor, vor sta calculele hârtiei. Mai avem 12 minute până la fix. punem punct subiectelor politice și vom trece la sport, mai ales că în mod obișnuit avem o rubrică din sport la această oră. Domnule Tăbărță, zic să analizăm cele mai importante campionate europene de fotbal, vom porni probabil de la Premier League acolo unde Chelsea conduce detașat și e de așteptat să devină campioană în acest sezon, bine mai e până atunci, dar până la finalul sezonului, Chelsea în față cu șapte puncte față de a doua clasată avem echipele City și Manchester United abia pe pozițiile 3 și 4 nu mai vorbesc de Arsenal pe 8 și Liverpool pe 12 Eu vorbesc așa de echipe mai favorite pentru câștigarea uh, titlului. Cum vi se uh, pare Premier League în acest... îmi faci un pari aici. Eu pariez că Chelsea va câștiga campionatul la o distanță cel puțin de 10 puncte de următoarea clasată sau de clasată locul 2. Este evident că Chelsea este favorită. Uh, Mourinho în primul sezon al său, cel de anul trecut... A stabilizat echipa Dacă doriți așa așezat-o Sau pe croit-o După cum o vede și el are și o autoritate Pentru că e foarte important United ne-a arătat după plecarea lui Ferguson Ce înseamnă autoritatea unui antrenor Bine, el are o autoritate El sunt în 2004 Când a venit la cârmea lui Chelsea Și a adus atunci Titlul titl titl da. după 50 ceva de ani Alinie mare echipa era formată El a mai adus câț, câțiva jucători Acum a venit, el a recunoscut Da, eu am jucători foarte buni dar ei încă nu-s încă nu crescut până la caput. La echipa care am preluat-o cu 10 ani în urmă, trebuia doar pur și simplu uh, implantat această mentalitate de învingător. Ce nu i-a ajuns lui Chelsea mai mulți ani la rând, pentru că Chelsea a avut o echipă, până la Mourinho, a avut tot timpul o echipă simpatică, o echipă de locul 2-3. Ne aducem aminte când jucau Viale, Zola, același Dan Petrescu exact. acolo... El avea jucători foarte, foarte buni Pur și simplu trebuia să, să, să creez Să formez această mentalitate Din invingător. Anul trecut a spus, da, eu am jucători foarte buni Dar eu îmi trebuie pe ei să-i să, să să formeze Până la capăt După câte se vede, sezonul trecut A fost mai mult așa unul de trecere Unul de pregătire De, de creare Vedem acum deja ce să începe și să joace nu, ca o echipă talent, cu jucători talentați cu un, un uh, fotbal simpatic dar începe să joace matur. Deja avem această mentalitate superioară că indiferent de condiții, indiferent dacă ne merge sau nu ne merge jocul, noi vom, vom învinge. Și poate să tot meciul să, să nu joace practic nimic, până la urmă să, să se impună. Eu am văzut meciul cu, cu Liverpool, n-am văzut meciul din etapa recentă. Cel să e jucat exact atât cât trebuie. A deschis Liverpool de scol, ce ceasă imediat a replicat și a egalat. Ca ulterior, într-un moment să, să apieze uh, acceleratorul, a marcat a doua gol și jocul atunci a fost a fost terminat. Eu sunt sigur că Chelsea se pur și simplu va merge așa, triumfa prin campionat. rivalea cum nu, nu prea are. Manchester este în această uh, situație de căutare după Ferguson. City după sezonul uh, anul de anul trecut când a devenit campion, se vede totuși este hai, să zicem așa, într un regres de deformă, formă. Este, este evident că acolo trebuie ceva de schimbat. Nu s-a jucător... întărit în această vară City, precum au făcut o Chelsea care l-a dus, spre exemplu, pe Diego Costa, pe portarul Courtois, ambii de la Atletico Madrid, United l-a dus pe Di Maria de la Real Madrid. Exact. City, după sezonul trecut, este evident că are nevoie puțin de, de o schimbare, de un fuzi distinge proaspăt. Liverpool, de, de, de la care mulți uitau cu speranță, pentru o bătălie la, la titlu. Este evident că sezonul trecut mai degrabă a fost un accident. Arsenal nu are această anume această mentalitate de învingător totuși faptul că Wenger a mers foarte mult cu jucători tineri da, ei mențineau acolo undeva sus dar a dispărut la, la ei anume această mentalitate de campion. În rest, alte echipe nu prevăd care ar putea să să-i facă concurență lui Chelsea la, la titlu. Southampton, surpriză, da știți, mai este regi pentru o oră, așa știți uh -huh. de un scurt circuit, este o echipă pe simpatică, joacă bine, joacă frumos, dar îmi vine greu că îi va ajunge benzină pentru, pentru toată distanța. Acum vedem echipele astea mai tare au format în marea lor majoritate acest sistem 4-2-3-1, de altfel și Chelsea joacă bine, United joacă acel 3-4-1-2. Care este un sistem clasic olandez? Da, și e folosit și în Spania bă... În dese și. preluat zici, de Barcelona care tot a fost adus acest sistem de olandezi da, exact mergem și în prima diviziune sau în La Liga, după cum mi se spune principalului campionat spaniol unde Real Madrid conduce cu două puncte în față în raport cu rivala sa Barcelona, care are 28 de puncte Atletico Madrid vine pe 3 cu 26 de puncte s-au strâns, strâns cele trei formații real, favorite de altfel Real a avut, ca și Atletico a avut o intrare mai greu în, în sezonul competitiv Barça a început bine s-a avut acel scurt circuit după și cu Real Madrid însă după câte se vede din ce în ce mai evident la Chelsea, la pardon, la Chelsea, la Barcelona totuși se, se începe, se, se vede stilul lui Luis en Enrique era greu de, de așteptat că el peste noapte să vină să facă minuni să fie un nou Guardiola totuși având așa jucători ca Messi, Neymar, Suarez desigur ești din start avantajat de oricum încă acești jucători trebuie integrați, închegați în echipă, fiecare să-și aibă locul său pe teren rolul său să nu se pur și simplu, deci unul unul Și vedem că... Și un sistem 4-3-3 la Barcelona Pus la punct de Luis Enrique Luis Enrique care revine de fapt la sistemul lui Guardiola La sistemul Guardiola Am văzut că Messi a bătut un record de peste 60 de ani Sau câți, câți acolo A devenit cel mai bun marcator Din premiera divizion probabil nu, nu se va opri la cele 253 sau 254 de goluri eu cred că în 2 ani va, va ajunge lejer la cota de, de 300 da, aceste sunt principalele favorite, mie îmi vine greu totuși să cred că anul ăsta atletic va reuși să-și reeditez performanța de anul, de anul trecă, trecut da. totuși Barcelona și Real în inii mari s-au întărit Vreau uh, să vă întreb și despre Soares care pare a fi un... Uh... Uh, asistent mai mult uh, al golurilor decât un marcator, după cum... Uh s-a așteptat probabil de la acest atacant. Eu cred că mai spre anul nou Soare să va începe să, să redevină acel jucător cunoscut la Liverpool. Pentru că e într-un rând cu Neymar și Messi. Neymar și fi. Messi, să nu uităm că el tot și-a absentat o perioadă lungă din de, de timp. Da, el s-a antrenat, dar când ieși din circuitul mare, este dificil să-ți să revii. Bine, pentru Suarez nu este prima dată. El a mai a avut suspendări de astea de lungă durată și la Liverpool. Dacă ne aducem de acel conflict cu tentă rasială, rasială cu Patrick Evra. Dar cred că spre, spre anul nou el va, el va deveni un jucător foarte important pentru Barcelona. Și da, nu mai cu, desigur, de, desigur, Și cu fer, din fratele lui Rio au da. probleme. Cu toate, cu toate că el la Liverpool era prima, prima vioară sau cum se spune așa era solistul aici va fi greu să fii Jucătorul tu. decisiv de Era bașa. jucător decisiv, însă acum acest nu, nu voi putea să fii tu să, să, să, joci, să cânt solo când în echipă este Messi sau este Neymar îi va fi mai dificil el va trebui să împarte, sau cel puțin să obțină o parte în atribuțiile de lider ale al echipei însă sunt tentat că, totuși, capacitatea de adaptare acestui jucător îl va, face unul, îl va transforma pe, pe el în unul foarte important pentru Barcelona. Bundesliga cu München în față, șapte puncte față de a doua clasată Wolfsburg, mai interesant e situația lui Borussia Dortmund, am mai vorbit în edițiile trecute, Borussia merge ceas în Champions League, nu și în campionatul intern, acum pe a treia poziție de la urmă. Încă da, în că... zona retrogradării. Bine, penultimul meci l-a câștigat, ultimul a făcut egalitate, cu toate că... A condus a fost... cu 2 la 1 pe terenul lui Paderborn. Cu a 2 la 1 sau a... chiar la a... 2-2-0? S-a terminat 2-2, da. În la period. un moment dat știam că parcă aveau 2-0, nu că 2-1, dar... Exact, aveau chiar pe finalul primei reprise, au intrat cu 2-0 la, la pauză. Da, nu? Asta... Probabil echipa încă nu este gata să joace pe, pe două fronturi. Jucătorii lui Borussia sunt foarte solicitați acum. Bayern München cu toate șansele pentru câștigarea din această sezon a competiției internă, nu? Da. Bayern München nu văd de cine ar fi putut de... de... Oprit. dacă Borussia a început foarte prost campionatul, nu cred că va mai putea Și altă acuma... care vin din urmă, așa cu surprize neplăcute pentru ele. Glabach, mai multe echipe. Nu, sunt echipe bune, echipe tari care în orice probabil alte campionate ar fi avut șanse. La titlul acum în campionatul Germaniei cu un Bayern care merge ca un Panzer, adevărat Panzer german, nu cred că au șanse. Acum Italia Probabil vă interesează în special echipa AC Milan, care e pe poziția 7 acum un 1 la 1 pe teren propriu, cu marea rivală internațională în Milan, mare rivală locală. Da, marea rivală locală și derbiul acesta mai degrabă a fost așa, o, o mie ale echipelor spre mediocritate. Din păcate, actualmente aceasta este starea de fapt a celor doi granzi din Milano este evident că fotbalul în general tot fotbalul italian trece acum pentru o criză pentru o criză destul de de prelungită chiar și lidera clasamentului Juventus nu prea arată în Europa nu prea arată în Europa nici în sezoanele trecute două cuvinte probabil și despre Haideți să spunem și despre Franța, acolo unde Olimpic Marseille cu Paris Saint-Germain stau în față la un punct diferență. PSG ne interesează în primul rând. Valoarea lotului PSG ne vorbește despre faptul că această echipă ar trebui, ar trebui să se impună fără mari probleme, cu toate că și PSG intră într-o numită deci nu spun probleme, oboseală, dar într-o numită stagnare. Și Ibrahimovic așa într-o da, anumită stagnare. Nu ar, ar trebui să mai schimbe anumite jucători, să mai duc alți noi să avem... și la să mai mult, Bine, când Brahim vă ce a fost accidentat, dar pur și simplu nevoie de o infuzie de sânge proaspăt acolo. Ne prima aici, suntem aproape de ora 11. Mulțumesc comentatorului Ion Tăbârță pentru participare. Mâine dimineață ne reîntâlnim de la 34 de minute la o nouă ediție matinală. Vitalie Enache vă mulțumește pentru atenție cu bine. Puncte de reflecție.